Kuidas Jänkuonu lõvi isandast jagu sai? Ükskord korraldas loomade kuningas oma alamatele otse kui mingi ülevaatuse. Nõudis endale ühe lamba kõigi lammaste hulgast, ühe kitse kõigi kitsede seast ja niimoodi igast karjast. Jõudis siis järg ka jänese kätte. Kõik saab tehtud nagu lõvi isand soovib kostis jänkuonu sõnumi toojale. Istus ise rahumeeli leendoolis, pahvis sigarid ja keskis naisel lastel igasugune hädaldamine sinna paika jätta. Ütleb veel, ma näed, kui ma õhtu tagasi pole, põne mu toid pliidile leigem seisaks. Janese eid pühib pole nurgaga silmi, mis sul enam sest söögist, kui lähed ise lõviisandale kõhu täiaks? Jänkuunu võtab jalutuskepi, hõikab nägemiseni lapsukesed ja hakkab lõvisanda juurde astuma. Ise lõbusel lustlik otse kui ootaks teda mõni pulma pidu ees. Jäi siis ühe suure ja sügava allika ääres seisma, peitis jalutuskepi põösasse, lõi karva hästi sassi ja tõmbas end nii kõssi, et nägi välja nii sama tilluke nagu tükk seepi pärast korraliku pesupäeva. Uuris ennast vee ajas suu prunti pilkutas oma peegelpildile silma ja vibutas talle rusikat. Hakkas siis kombel mööda teed edasi komberdama. Liipab kord üht jalga, kord teist jalga, komberdab ja komberdab, kuni viimaks jõuabki kohale. Lohistab end valitseja ette, Ja teeb alandliku kumarduse. isand uurib teda teraselt. Ei saasust sust õiget täitki. Kui su alla kukistan, siis see õigi isu alles hakkab. Janku on selle peale. Jah, valitse, matja on Ma tean küll, et ega mind palju, kest just ei ole. Ei rasvaega midagi. Ja kirb. Peab olema ka kohutavalt täis, aga mina olen kõigest hingest valmis. Kange kõha on mul ka veel ja see kõhnus on mu surmani ära vaebanud. Olen juba vaata, et nii sama lahja nagu see muul, kellele peremees sappas õlmedegi, et vaene loom läbi Ja jätkab siis väriseva häälega. Aga ma nägin tee peal ühte lukat kes oli nii sama suur, kui sina valitseja hära. Ja ma mõtlesin, et küll oleks hea, kui mina ka nii suur ja rasvane oleksin, sest siis saaks lõvisand ikka päris korraliku kõhude ja kohe. Mis loom see oli? nimemata käest ei küsinud. Teretasin küll, aga ei tema teen kuulmaki, Nagi teine nii suur ja hirmus välja, et panin sealt kohe liduma. Tule aga ja näita, kus ta on. Otsi kohe on, aga ma kaardan, et ta sulle häda teeb. Selle juttu peale läks on tõige turri. Jala maid mind sinna, kus see lojus on. Kõl ma siis sulle näitan, kes kellele häda teeb. Jänku Onu aga raputab pead. Parem söö juba mind ära. Eks sa midagi ikka hamba auku saad aga sel koletisel on kihvad ja nii niisugused, et oi, oi, oi, oi, oi. Ära sinna mine, Lõvi isand sul pere ja puha. See lojust teeb su ilmtingimata sandiks. Selle juttu peale läks Lõviisand lausa marru. Jalamaid teele ja näita, kus ta on. Jänkuonu juhatas Lõvi isanda allika juurde. Siin kusakilda ta igatahes oli. Ja ma kohe tunnen, et ega ta kaugel olla ei saa. Piilib siis juurde, vaatab vette ja kargab kohe kiljudest tagasi. Onki teine seal, lõvisand, teeme kohe minekut, muidu saab meid veel kätte. Lõvisand tatsab allika juurde, vaatab ka vette. Ja ets kae, eks vaibki talle sealt mingisugune suur koletis vastu. Loomade kuningas hõikab teda. Ei see tee kuulmagi. Nüüd raputab metsaisand lakka. Allika koletis teeb seda sama. Näitab lõvisand kihvu, ajab allika elukas ka oma kihva tiremile. Niinad seal ähvardasid teine teist, kuni lõvisandel kannatus otsa sai ja ta pea eeskar mauhti allikasse karvest.